Шлунок і кишечник Подрібнену і змочену слиною їжу ми ковтаємо, і вона потрапляє в еластичну трубку завдовжки близько 25 см. Стравохід У стінках стравоходу є гладкі м'язи, які ритмічно скорочуючись і розслаблюючись, проштовхують їжу у шлунок. Шлунок розташований у верхній частині живота ліворуч, там, де закінчується ребра. Це невеликий мішечок з міцними стінками. Його внутрішня оболонка містить залози, які виділяють шлунковий сік, до складу якого входить соляна кислота. Цей сік може переварити поживні речовини, що містяться у м'ясі, хлібі, овочах, солодощах. А щоб справа йшла швидше, стінки шлунку стискаються і розширюються, інтенсивно перемішуючи їжу. Усе, із чим шлунок не зміг упоратися сам – він невеликими порціями проштовхує далі – у кишечник. Дуже важливий орган травної системи – печінка. Печінка виробляє жовч – рідину, яка містить ферменти, необхідні для переварювання жирної їжі. На добу печінка виробляє близько 1 літра жовчі, яка у перервах між прийомами їжі зберігається в жовчному міхурі, а за необхідності надходить у кишечник. Підшлункова залоза виробляє панкреатичний сік, який нейтралізує кислий вміст шлунку і містить великий набір травних ферментів. Її протока відкривається у 12-палу кишку тонкого кишечнику. Напівперетравлена їжа зі шлунку надходить у згорнуту петлями трубку – кишечник. У людини його довжина становить 6-8 метрів. Кишечник складається з двох основних відділів – Тонкого кишечника і товстого. У тонкому кишечнику за допомогою жовчі, соку підшлункової залози і власного кишкового соку завершується перетравлювання їжі. Поживні речовини всмоктуються у кров, а всі неїстівні залишки надходять у товсту кишку. Її стінки забирають з них воду і формують калові маси. Кал видаляється з організму через спеціальний отвір, який називають анальним. Зсередини кишечник виставлений усмоктувальним епітелієм, клітини якого покриті безлічю ворсинок. Якщо розправити всі ці ворсинки, то загальна площа робочої поверхні кишечника дорівнюватиме площі тенісного корта.